Szóval kussoltam, és azon pörgött az agyam, hogyan közöljem miával, hogy lenne itt az éjjel egy kis szóló Rövid Rövidebbre fogom, mert ha ebből könyvet írsz, senkit nem a párkapcsolati kommunikációnk fog érdekelni. A lényeg, hogy kieszközöltem az esti eltávot, jól lehet pontosan tudtam, hogy az engesztelési időszak ezúttal legalább három-négy napra nyúlik majd. Mi a szerencsére nem tart rövid pórázon, nem lett kapcsolatú válság a dologból, csak a szokásos zsörti morcizás. Nem sokkal tíz után indultam. A lépcső nefelé menet megfogadtam, hogy hétfőn veszek miának egy gyönyörű csokrot, sőt, még jobb ötleten támadt, egy bonszájt az új boltban a linkatérnél. De, amint az utcára értem, minden praktika kiszállt a fejemből. Elkapott az éjszakai bevetés izgalma, zakatolt a szívem, kapkodtam a levegőt. Mint amikor tinédzserként vonatokat, meg állomások falát grafitiztem. Akkor is benne volt a pakliban, hogy lebukok, és lett volna némi kellemetlenségem a vasúti kocsik összefújkálásából, különösen, hogy az ablakokat sem kíméltem. Ez a buli viszont jóval nátszesebb. Igazi betörésre készülök. Ha rajta kap a rendőr vagy a munkáltató embere, nehezen magyarázom ki magam. Mégis mit keresek ilyenkor a villában? Összeütközésbe kerülök a törvényjel... A munkaügyi hivatalnál is elvágom magam, szégyenkezhetek, mint a kutya. Jobb erre nem is gondolni. Így működött a banda is, a graffiti csoportunk. Sose gondolja a problémára, mert bevonzod. Egyszerűen odasúrva a vagónhoz a többi writerrel, és csináltok egy gusta End-to-End-et. Ez olyan grafiti, ami végigéri az egész kocsit. Kiűresíted az elméd, csak a munkádra, meg az potodra figyelsz. Semmi más nem létezik. Ezt ismételgettem magamban, akár egy ráolvasást, ahogy lépkedtem az éjszakai utcákon. Hétvége volt, eléggé sokan mászkáltak még kint. Nem bántam, éppen ellenkezőleg. Úgy ítéltem, így kevésbé vagyok feltűnő, mint ha kihalt városan masírozni keresztül. Felúztam a kapucnimat, minden okés volt. Mára mennyire minden okés lehet, amikor éppen betörni készül az ember. Nem a megszokott útvonalat választottam, hanem a dísztornyos Folkmanház és a régi Városháza felé mentem. Részegek szállingoztak kifelé a kocsmákból. Nagy évben kikerültem egy fedett teraszt ahol éppen neonáci barmok ittá magukat még állatabbá. Ha meglátnak ebben a is felsőben, akkor a tervezetnél is mozgalmasabb lett volna az éjszakám. Tudnának mesélni a zsolnai writerek. Emlékszem, még az is eszembe jutott, nehogy hogy megállszak. Bár egész nap egyetlen csepp sem esett, reggel óta lógott az eső lába a levegőben, és éjszakára ez csak fokozódott. Tovább mentem a Hodzsa utcán a bank felé, amit valamikor pénzügyi palotának hívtak. Egyszer írtam is róla egy rövid blogbejegyzést, mert egy Mihály Ser nevű ismert építész tervezte, és a harmincas években Zsolna legszebb épületei között tartották számon. Mit mondjak, az olvasottság nem döngette a csúcsokat. A lényeg, hogy már közel jártam, következett a zsinagóba, a főiskola, az épülő panzió, a kollégium, és végül a célobjektum. Az udvar kapuja zárva volt ugyan, de a kerítés szerencsére csak olyan szimbolikus dekorelemként szolgált. Körbepillantottam, aztán felkapaszkodtam a lábazatra, és átvetettem magam a túloldalra. Grafit is múltamnak köszönhetően, volt némi gyakorlatom az ilyesmiben. Azonnal spuriztam az árnyékba. Birtok háborításkor nincs idő részni. Kirajzolódott előttem a egyje és erre eléggé ráparáztam. Most tényleg betörök ide. Oltáli nagybaromságra készülök, csak hogy ott várnak a lemezek. Nem mondhatok le róluk, micsoda anyag lehet rajtuk. Alaposan körbeszkenneltem a terepet. Síkideg voltam. Mi van, ha a tulaj felbérelt valami őrzővédőket? Teljesen be volt borulva. hol fényzérő? A levegő sem rezdült, csak tele volt esőszaggal. Egyre nagyobbra nőtt a villa, ahogy közeledtem. Tornya a fekete égboltot döfködte. A szemét halomhoz lopóztam, onnan meg a kartonlappal fedett pinceablakhoz. Délután arra jutottam, hogy itt fogok behatolni. Így ugyan a pincén is végig kell mennem, de ez még mindig jobb, mintha egy bedeszkázott földszinti ablakkal próbálkoznék. Elhúztam a kartont. Elbizonytalanodtam. Van itt valaki? Kiáltottam a korom sötétbe, de csak félhangosan, nehogy kihaladszan az utcára. Néma csend. Újra végigvettem, mire fogok hivatkozni, ha nekár elkapnak. Úgy hallottam, mintha segítségért kiáltanának, ezért bemáztam megnézni, hogy nem történt-e baja valakinek. Ez volt a bevett megoldásunk a grafitis bandában, Persze meg kellett szabadulnunk a spréktől, és festéknyom sem lehetett rajtunk, ők különben körbe volna a számalmas a libit. Bekapcsoltam a zseblámpát, de eltakartam a tenyeremmel, és a halvány fényben megvizsgáltam a kitört ablakot. Itt valaki jó munkát végzett. Egyetlen üvegcserép sem maradt a keretben. Átduktam a lábam a nyíláson, és lassan leereszkedtem. Nem volt valami felemelő érzés, mintha az alvilágba szálltam volna alá. Egyre mélyebbre süllyedtem a fekete semmibe. Ereszkedtem, ereszkedtem, de csak nem tapintottam ki semmi szilárdat a talpammal. Elkapott a rémület. Mi van, ha itt nincs is padló? Ez így utólag hülyén hangzik, de akkor és ott teljesen valós érzés volt. Végül vettem egy nagy levegőt, elengedtem az ablak keretet, és a fal mellett földet értem. Egy darabig mozdulatlanul füleltem, bízva abban, hogy nem történik semmi. Málkom volt, nem rohadtak utána műrök az udvaron, és a villában is teljes volt a csend. Előkaptam a zseblámpát, és bekapcsoltam. Láttam már barátságosabb helyet is. Nyírkos, mocskos, öreg pince volt, a falon lepedék, gondolom penész lehetett. Kiléptem a helyiségből a középen futó folyosóra, aminek a két vége beleveszett a sötétbe. Tudtam, hogy a fölszintre vezető lépcsőt jobbra találom. Arra indultam, és kizárólag a lámpa fénycsóvájára figyeltem. A tapasztalt grafitisek annak idején kitanítottak, hogy ilyen helyzetben fókuszálni kell az elmédet, egyetlen pontra koncentrálni, különben elveszted a fejed és neked annyi. Megtalálnak a hülye gondolatok. Rémeket látsz. Megijedsz a saját árnyékottól. Ez mind a saját elmédműve. De odáig fajulhat, hogy szó szerint megkövülsz a félelemtől, mozdulni sem tudsz. Ezért nem is néztem körül. Bár újabb ajtúnyílások mellett elhaladva, azért csak a tekintetem a helyiségekbe. Majd mind üres volt, de a lépcső közelében az egyikben mégis észrevettem valami érdekeset. Három böhönkádat. Három özönvíz előtti, igencsak lestrapált, ormótlan, rondán szögletes kádat. Az igazán különös az volt rajtuk, hogy mindegyiknek valami ajtószerűség volt a tetején. Úgy néztek ki, mint egy lefektetett szekrény. Hidroterápia, amit Grahula doktor említett a Fisherről szóló feljegyzéseiben. Elképzeltem, hogy bezárnak egy ilyen kádba úgy, hogy csak a fejem lóg ki. Hát nem voltam oda a gondolattól. Később kíváncsiságból utána néztem ennek a hidroterápiának, és elég gáz dolgokat tudtam meg. A letargikus betegeket próbáltak felélinkíteni hideg vízbe zárva, vagy órákra bizes törülgözőkbe tekerve. De ez most nem érdekes. A zárhatók kádak láttán kisség megingott az elszentságom, de erőt vettem magamon. Lassan kirajzolódott a sötétben a földszintre vezető lépcső. Olyan s fungal eredtem neki, mintha fent kellemesebb környezet várna. Persze nem így volt. Ritka ronda volt az előcsarnok a sötétben, Ráadásul a lépcső feletti retkes ablokokon át kevés fény szűrődött be ahhoz, hogy ne botoljak meg folyton egy darab sitben, vagy valami más szarságban. A lámpámat eltakartam a tenyeremmel, nehogy kintről feltűnjön valakire a mozgás. Erre persze kevés volt az esély, de el sose lehet tudni. Nem vesztegethettem az időt, mert rohamosan fogyott a bátorságom. Na, az ember neki magát, hogy összeszorított foggal belevág valami őrültségbe, de ahogy az idő halad, Kopni kezd a elszántság, minél tovább tart a dolog, annál rosszabb. A csend is az őrület bekergetett. Amióta beváztam az ablakon, a saját lépteim, légzésem és szívverésem zaján kívül csak egyetlen hangot hallottam, lassan csapegő vizet az egyik pince helyiségből. Semmi egyebet. Mintha vákumban merültem volna, ahol nem terjednek a hanghullámok. Elindultam felfele a lépcsőn, és jó érzékkel még az is elfelejtett nyikorogni. A lámpa tompított fény a szaladgált a falakon, és persze a firkás részt sem hagyta ki. Most még eszelősebbnek tűntek a krikszkrakszok. Egy rég halott elmebeteg tébolya belőlük. Gyorsítottam a lépteimet, de megbűvölten néztem a firkát. Féltem, hogy ha elfordítom a tekintetemet, rám reszketek vanalaiból az űrület, és belemar a hátamba, a nyakamba, a fejembe. Egyszerűen úgy éreztem, már nem csak ebből az ákombákomból sugárzik a téboly, hanem falakból, ajtófélfákból, ablakkeretekből is. A hosszú évek során az épület minden köbcentiméteren magába szívta az elmebajt. Akár egy szivacs. Nappal éppen csak meglegintett olykor valami kellemetlen érzés, de most, az éjszaka csendjében minden oldalról ostromolt a szintiszta őrület. Kis hián, sarkon fordultam, és elrohantam, de ez az, amit nem szabad. Ha megfutamodsz félelmetben vesztettél. Összeszorított foggal léptem végig a csak az irodakűszöbe előtt torpantam meg. Lehezen a levegőt, és most vettem csak észre, hogy össze vagyok görnyedve, és minden izmon ugrásra kész. Összeszedtem minden lelki erőmet, és beléptem. A fekete szörnyeteg elégedett vigyorral fogadott. Már várt, mintha még vidáman rám is kacsintott volna azzal az egyetlen szemével. Az ajtó felé fordított üres fotelre pillantottam. Pontosan arra nézett, ahol álltam. A fantáziám azonnal bele is ültetett egy ember alakot, de nem döltem bele ki. Szabad kezemet a zsemembe mélyeztettem, megmarkoltam a kulcsomót, és előhúztam. Kellett egy kis fény és idő, hogy megtaláljam a megfelelő kulcsot. Bizonytalanul odaléptem a széphez, és megpróbáltam kinyitni. Nem volt könnyű, mert úgy nemegett a kezem, hogy csak másodszorra találtam bele a lukba. Elfordítottam a kulcsot. Iszonyú hangosnak tűnt az árkattanása. Kinyitottam az ajtót. Felsikoltottak a keletlen pántok. Éreztem a testemen, hogy a szép figyel. Mintha örült volna, hogy megszabadítom mérgező terhétől, amit évtizedeken át kellett emésztenie. Kivettem a lemezeket. Kicsik voltak, simán belefért mindezőt a púcsim zsebébe. A páncélajtót kisíl hevesen hajthattam vissza, mert embereset csattant. Elindultam kifelé, óvatosan méregetve a fotelt. És akkor ütemesen recsegni kezdett a fejem felett a födém. Lépések. Összeszorult a torkom. Rémületemben a szívem is kihagyott egy ütemet. Ez most nem képzelődés. Ezek igazi léptek. Bassza meg! Van valaki a másodikon. Újabb recsenés, ütemes koppanások. A valaki kiért a fenti helyiségből. Gondolkodás nélkül kirohantam a folyosóra, és tepertem a lépcső felé. Egy szinten fejjebb az a valaki is futásnak eret nagy dobbanásokkal, de nem volt időm radarozni, hogy felém tart-e. Négyesével szedtem a lépcsőket, a fülemben döbögő pózusan minden más zajt elnyomott. Fogalmam sincs, hogy hogyan jutottam el a kitört pince ablakig. Csak a liegésre és a cikázó fénysugára tudok visszaemlékezni. Ekkorra már valóban kitört rajtam a téboly. Magamon kívül voltam. Felkapaszkodtam az ablakba, ami egyébként nem akármilyen teljesítmény, mert magasan volt, és kiröktem magam az udvarra. Felpattantam és rohantam befelé a városba, szartam rá, hogy meglátnak-e, csak rohantam, első osztályú álmú produkáltam. Páran után fordították a fejüket, nyilván arkósnak néztek, hát persze, koszos mackó felső kapucni, szétcsúszó mozdulatok. Zsarúba szerencsére nem futottam bele, más meg nem törődött velem. A mirázsáruháznál kezdtem ezt műlni, totálisan gifulladva a falnak támaszkodtam. Örögbe folytattam, remegett a térdem. Nem bírtam a lábam. Lecsúsztam guggolásba. A rémület lassan oszladozott. Átvette helyét az eufória. Forgott körülöttem a világ. Szuperhős voltam, mint annó, amikor mindenféleket kipróbáltunk a srácokkal, a konkrétan illegális vegyi anyagokra gondolok, vágod. Előbányáztam a zsákmányt. Idegennek tűntek a lemezek, mintha egy másik világból kerültek volna ide. Mi lehet rajtuk? Mit mondhatott Walter Fischer? Remektem a türelmetlenségtől. A lábam még nem igazán engedelmeskedett, de feltápászkodtam, és bizonytalan léptekkel elindultam hazafelé. Lassan az agyam is újra működő képessé vált. Mi a franc történt tulajdonképpen a villában? Ki volt ott fenn a másodikon? Minél távolabb jutottam a Hurban utcától, annál valószínűtlenebbnek tűntek a vérfagyasztó lehetőségek. Nem kísértett volt az, nem is gyilkolni vágyó pszichopata, vagy ott felejtett expáciens. Az e-félék csak úcska horrorokban fordulnak elő. Te sem írnál bele ilyet a könyveidbe? Legalábbis remélem. Sokkal valószínűbb lett tűnt, ahogy bemászott az épületbe egy kincskereső arra számítva, hogy esetleg talál valami értékeset. Ha nem mást, hát legalább fémet, amit elvéhet a telepre. Ha megkerülöm a villát, biztos észrevettem volna, hogy megbontottak egy bedeszkázott ablakot. Esetleg lehetett egy betépet vagy részek hajléktalan, aki egy zugot keresett, ahol meghúzhatja magát, és amikor meghallotta a mozgást, ugyanúgy megrémült, mint én. Ez mindenképpen reálisabb magyarázat volt, mint Walter Fisher hazajáró szellemére fogni a dolgot. És megint Fischernél tartottam. Gondolni sem tudtam másra. Fickándoztak a lemezek a zsebemben. Kinyitottam a házunk bejárati ajtaját, csendben felbaktattam a negyedikre, lábújhegyen beóvakodtam a lakásba. Mia már aludt, és a legkevésbé sem kívántam, hogy most felébredjen. Behúzódtam a nappaliba, becsuktam az üveges ajtót, villanyt nem is gyújtottam. Annyira még éppen besütött a hold, hogy tájékozódni tudjuk a sötétben, így nem keltem fel mi a figyelmét a félállomban kibotorkáló a vécére. Egyenre elképzelhetetlennek tartottam, hogy rázam neki, mit művelek ezekkel a lemezekkel, és mi van rajtuk. Égtem a türelmetlenségtől, de közben nagy zuborgást támadt a hasamban, a nagy ilyettség a beleimet is megviselte, de ilyesmiről most szó sem lehetett. Még ennél is nagyobb dolgokkal kellett foglalkoznom. Bekapcsoltam a hífít, felhajtottam a lemezjátszó fedelét, tüzetesebben megvizsgáltam a korongokat, és akkor láttam, hogy nem vinilből, amit valamiért bakalitnek szokás nevezni készültek, hanem valami más anyagból. A barázdáik is durvábbnak tűntek. Bakker, és ha nem tudom őket lejátszani, ez a gondolat még a második emeleti lépések zajánál is jobban megrémített. Mindazok után, amit végigcsináltam, hogy hozzájussak Fisher vallomásához, járt nekem ez a jutalom. Kipróbálom, hogy működik-e. Más választásom úgy sincs. Meg kell kezdjem. A megsárgult címkék feliratai rég olvasatatlannál fakultak. A telefonnal világítva próbáltam valami fogódzót keresni, majd kifolyt a szemem, de végre kisillavizáltam a vinyettán az írást. Dátumozva voltak a korongok. Walter Fischer, 1939, 8. hó, 26. Egy további lemezen ugyanez a dátum szerepelt, aztán 1939. 9. hó 5 -e, az utolsó kettőn pedig megint csak azonos 1939. 9. hó 10 -e. Fogtam az első korongot, lefújtam róla a port. Kisebb volt a mai lemezeknél, és a közepén lévő lyuk sem illett rátökéletesen a tengelyre, de elég volt finoman megnyomni, és már is ráült a tányérra. Izgalmamban majdnem fejhallgató nélkül indítottam el a lejátszást, de még idejében észbe kaptam. Jóbuli lett volna, hogy miután sikerült minden teljes titokban csinálnom, Fisher beleöbölt az éjszaka csendjébe. Feltettem a fejhallgatót, és közben megéreztem, hogy rongyá izzadt a fülem, meg a hajam. Hogy szétbírja kapni az embert egy ilyen hülye sztori? Visszafolytott lélegzettel elindítottam a lejátszást, és... Nagy semmi. Csak súgás időként pattogással, mintha elektromos töltés sül neki, plusz rövid, sípolásszerű hangok. Ha picsába! Sohajtottam csalódottan. Vagy használhatatlanok a felvételek, vagy az én lemezjátszóm nem tud mit kezdeni ezekkel a fosszíliákkal. Nyúltam volna a következőért, hát ha azzal nagyobb szerencsém lesz, de megálltak ezen a levegőben. A sípoló hangok olyanok voltak, mint a felgyorsított beszéd. Lehet, hogy csak a fordulatszám nem stimmel. Volt ilyen szabályozó a hífében, úgyhogy lassítottam rajta valamennyit, és újra belehallgattam a felvételbe. A sugás és a pattogás maradt, de a hangok mélyebbek, és hosszabbak lettek. Naná, hogy beszéd! Miután tovább lassítottam a forgást, már kivehetővé váltak egyes szavak, sőt egész mondatok. Végül a legkisebb lehetséges fordulatszámra állítottam a gramofont. Ez még mindig gyorsabb volt ugyan a kelleténél, de már többé-kevésbé érthetővé vált a szöveg. A lemez folyamatosan sercegett, súgott, a hangítőként fenörősödött, máskor a halhatóság határáig gyengült, de mégis Walter Fischer beszélt hozzám több mint 70 év táblatából. Csak ő lehetett. Határozottan fura egy hang volt. Nehezen tudnám jellemezni, hogy milyen volt a beszéde, ehhez jobb kifejező készség kellene. Mintha távolról egy ködös tudatból érkeztek volna a szavak. Fisher egy másik valóságban rekedt, mint a borostyán bazárt bogár, és csak röpke pillanatokra tért vissza ebbe a világba. A felvételen egy másik ember hangja is hallható, nyilván az orvosi, aki talán maga grahula lehetett. Kérdésekkel próbálja terelgetni az elbeszélést, de Fisher gyakorlatilag meg sem hallja őket. Csak darálja a magáét. A kérdések legfeljebb a gondolkodása mentén befolyásolhatták, már ha egyáltalán észlelte őket. Ráadásul teljesen véletlenszerűen tartott szüneteket, amit totál nyomasztó volt hallgatni. Néha egy befolyásolt több szót, vagy akár egy egész mondatot, máskor meg hosszú szünetekkel szétszabdalta őket. Egyébként ez volt a legrosszabb. Izgatottan vártam, mi következik, miközben csak Fisher gyorsuló légzését meg a lemez sistergését hallottam. A lényeg persze az, hogy mit mondott Fisher. Látom, meszed már a kefét. Az a helyzet, hogy pontos szöveg nincs és nem is lesz. Mert úgy elbaszarintottam a dolgot, hogy öröm volt nézni. Ha értesz egy kicsit a hanglemezekhez, akkor sejtheted, mit műveltem. Áldául úgyis mindjárt meg tudod. A lényeg, hogy miután végighallgattam mindet, és észrevettem, hogy ezzel szép sorjába hazavágtam őket, azonnal leírtam a szöveget emlékezetből. Itt van nálam, megnézheted. Papírzizegés. Csak arra kérlek, hogy ne változtass rajta, mert ez a legpontosabb változata annak, amit Fisher mondott. A legelejét nem értettem, Grahula első kérdését csak kikövetkeztettem, de ennek nincs jelentősége. A többit viszont nagyjából szó szerint sikerült leírni. Ami zárójelben van, azok az én megjegyzéseim. Grahula. Emlékszik, hogy mi történt magával, Fischer? Hú, erdő. Egyszer csak csend. Élő csend. Szeme van. Ezt hogy érti? Élő csend. Szeme van. Füle, szájaval. Utána a különös mély hangot hallat, mintha kitárt szájjal kilélegzett, vagy dalra fakadt volna. Emlékszik, hol töltött több mint három hónapot? Ugyanaz a monoton torok hang többször egymás után, mindig azonos hangerővel és hosszúságban, csak lemegőt vesz közöttük. Valaki elrabolta? És fogságban tartotta? Faszék korgása, szuszanás vagy kis vihogás? Fogságban tartotta valaki? Suttog valamit. Tessék? Mondja hangosabban. Mint egy pohárban. Sima üveg. Sima falu szobába zárták. Pók a pohárban. Csend. Szeme van. Itt egyben mondta ki a szavakat, kb. így. Csend szeme van. Kitartotta fogva. Újabb hang, mintha éleset csettintene a nyelvével. Ne fenyegessen az újával, csak azt szeretném tudni, hogy mi történt magával. a valaki? Valaki. Egy ember volt, vagy több? Egy sem. Hát akkor mi történt? Valaki. Eltévedt? Válasz helyett végig a papír címkén a tű, a lemez leáll. Olyan feszülten hallgattam a felvételt, hogy belerevegtem. Ahogy Fisher beszélt, az maga volt a vegytiszta téboly. Nem tudok rá jobb kifejezést. Az őrültek mozdulatait gyakran ijesztőnek tartjuk, mert nincs észszerű céljuk, sem okuk. Ugyanez az irracionalitás a hangjukban is jelen van, és pontosan ez sugárzott a 70 éves felvételből. Ez az ember szétesett, apró darabokra hullott. Jó lenne tudni, mi meg ennyire, gondoltam akkor. Ma már tudom, hogy kezdtem én is megzakkanni. Fisher megfertőzött. Ha egy csepp eszem lett volna, akkor lerohanok az utcára, és belevágom a kukába a lemezeket. De lehet, hogy előtte még a biztonság kedvéért grafitisprét fújok rájuk, és meggyújtom őket. Csak, hogy én ehelyett felálltam a kanapéről és megfordítottam a lázt. Rájöttem, hogy erre a régi típusra még csak pár percet tudtak rögzíteni. Ismét sercegés, majd az orvos megismételte a kérdést. Eldévedt? Csigaház. Nem értem. Próbálja megmagyarázni. Csigaház. Bántotta valaki? Valaki... El tudnám mondani, hogy nézett ki? Senki. Milyen volt az arca? Senki. Mi égette meg? Fény. Égeti a szemem. Mindent éget. Sziszeg a levegő. Ég a kezem. Sül a bőröm. Megint széknyikorgást hallani, egyre gyakoribb, mintha Fisher előre-hátra himbálná magát a széken. Nyugalom, ne féljen, itt biztonságban van. Ott nem. A többiek... Mások is voltak ott? A többiek... Egyre sűrűbb a nyikorgás, szegény Walter már nagyon zaklatott lehetett. Nyugodjon meg, semmi... Összerezzentem, mert Fisher. Hirtelen kellemetlen, monoton, morgó hangot préselt ki a torkán, mintha ezzel akarná elkergetni feltörő emlékeit. A morgás egyre erősödött, mintha csak egy súlyos értelmi fogyatékos gyerek hangját hallanám egy tévé riportban. Eltartott, vagy 10-15 másodpercig, ami egy ilyen démoni hangnál kegyetlenül hosszú idő. Aztán megint a címkéhez ért a tű. Végel adta lemeznek. Nem mozdultam. Megbénított, amit hallottam. Pedig nem volt benne semmi szörnyűség, de az egész megfoghatatlansága, a tulajdonképpeni értelmetlensége, na meg az mód, a csontomig hatult. Most először merült fel bennem, hogy talán nem kellene folytatnom. De nem volt bennem elég józan és önfegyelem. A következő lemezen ugyanaz a dátum szerepelt. Nyilván ennek a beszélgetésnek a folytatása lesz. Letelepettem a szűnyegre, és hátamat a kanapénak vetve elindítottam a téboly következő felvonását. Eleinte csak sercegés és valami vontatott hang hallatszott, amit akusztikus hibának véltem. Csak akkor döbbentem rá, hogy ez már maga a felvétel, és Fisher folyamatos gyűszítését hallgatom, amikor egyszeriben megszólalt Gracula. – Nyugalom, Fisher úr, biztonságban van, itt semmitől sem kell félnie. – Mindig figyelnek – ki figyeli? Úgy érzi, figyeli valaki? Magát is. Engem is? És mikor? Most. Ki az, aki figyel minket, Fischer úr? Pohárba zárt bogarak vagyunk, doktor úr. Nagyon sima fal van körülöttünk. Olyan sima, hogy nem érezzük, nem is tudunk róla. Meglepően gördölékegyen és érthetően mondja, mintha egy pillanatra kitisztult volna a tudata. Viszont teljesen rezignáltan beszél, mint aki nem tud megbírkozni az átéltekkel, képtelen szabadulni tőlük. Úgy érzi, el van szigetelve? Sima átlátszó fal vesz körül, engem, magát, mindenkit házban körülzünk. De vagyunk zárva? Sima átlátszó fal. Nem látjuk, nem érezzük, nem tudjuk, hogy milyen. Úgy érzi, hogy egy üveg fal mögött van. Az üveg mögül figyelnek. Most is figyeli valaki? Rövid, szakaszos kilégzés. Miért néz a fejem fölé? Látott valakit, vagy valamit? Újabb rövid kilégzés. Mondja el, mit lát. Forduljam meg! Tudja jól, hogy én nem fogom látni. Nézz hátra, doktor úr! A felvétel hirtelen sugásba veszett. A tű elérte a címkét. Nagyot rándultam ilyettemben. Fasz a kis ilyesmit hallgatni az éjszaka közepén, és akkor megérintette valaki a vállamat. Felkiáltottam, lerepült a füles a fejemről, egy alak egyjét láttam a sötét nappaliban. Persze, Mia volt. Megszólalni sem bírtam, mintha kiradírozták volna az agyamat. Mia a vécére ment és zajt hallott. Az üvegajtón keresztül látta, hogy nem tévézek, és a laptopom sincs bekapcsolva, ezért bejött megnézni, hogy mi a fenét csinálok. Mi a fenét csinálok? Mindent meg akartam neki magyarázni, de nem tudtam, hol kezdjem. Fischer szavai visszhangoztak a fülemben. Figyelnek az üvegen keresztül. Csend, aminek szeme van. Ki kellene nyögnem legalább egy értelmes mondatot, gondoltam. Mia láthatta, hogy nem vagyok a legjobb állapotban, mert lehajolt és a homlokomra tapasztotta a tenyérét. Kellemesen hűvös volt. vettem, hogy ennyire átforrósodtam és megizzadtam. Elhúzódott tőlem és egyszerűen hidegség árat kirajzolódó körvonalai felől. Megígérted? Suttogta szemre hányúan. Nem értettem, mire gondol. Walter szavai lenullázták az agyamat. Megígérted, ismételte az indulattól kitágult szemmel. Mit ígérhettem? Mi mindent ígérhettem neki? Próbáltam felidézni. Amikor rájöttem, kis fellevettem, felnevettem, pedig semmi vicces nem volt benne. Mia látta, hogy szétzuhantam. Érezte, hogy forró vagyok, és azt hitte, hogy... Mit toltál be? Most már határozottabb volt a hangja, és dühösebb is. Szegény, annyi mindenen keresztül ment már mellettem, nem akartam megint bánatot okozni neki. Ráadásul most teljességgel ártatlan voltam. Eskü, semmit. Ennél meggyőzőbb, nagy hirtelennyében nem jutott eszembe. Azt hiszed, hogy teljesen hülye vagyok? De tényleg semmit? Legalább ne hazudj! Megvontam a vállam. Feladtam. Ha nem, hát nem. Valahogy az ember csinál valami baromságot, de nem árt vele senkinek, máskor meg nem tesz semmi rosszat, és mégis megbántja azt, akit szeret. Mia, ehhez küszöm. Felálltam, át akartam ölelni, de elhúzódott. Nem is vedhetem a szemére, hogy nem hitt nekem, meg volt rá a jó oka. Az igazat megvalva sok van a rovásomon. Falun nőttem fel, Dögunalom, különösen egy tinédzsernek Kiárogattunk a vandával az erdőbe, a rétre, szerettük a természetet, a fákat, a füvet. Vágod. Sűrűn rápippantottam annó. És manapság is odrok néha egy-egy Mi a viszont nagyon nem örül ennek, mert tudja, hogy, hogy egy időben már a mariska sem volt elég, különösen az egyetemen. Első és másodévesen jól elszálltam, rágaptam a kristálymetre, ilyesmi. Nem is mennyire, De ebben most nem menjünk bele. évtől aztán lejöttem róla, de teljesen. Inkább a Breaking Badet néztem, nehogy kísértésbe essek. A lényeg, hogy tiszta vagyok. Nem anyagozom. Ezt Mia is tudja, és bízik bennem. Különben már ott fagyott volna. Illetve bízni akar bennem, de megvannak a maga démonai. Alkoholista volt az anyja. Kemény dolgokat élt át gyerekkorában és mi egy pár vagyunk. Én magammal hoztam a narkós előéletem, ő meg a hisztérikus félelmét a piától és a drogoktól. Általában nincs ezzel gond, viszont folyamatosan puska boros hordón ülünk. Elég a gyanú legkisebb szikrája, ha egy normál kapcsolatban csak átsiklanának rajta, nálunk viszont komoly robbanást okozhat. Szegény Mia azt hitte, feldobtam valamivel az éjszakai kiruczanást. Kristályra gondolt, mivel nem volt gandzsaszagon. És... Valóban minden erre vallott. Itt gubbasztok szétcsúszva, beállva, izzadtan. Lemondtam a közös programot, nyilván másra lett guztusom, hiszen egyedül indultam valami rejtélyes útra a városba. Aztán hazaérve a helyet, hogy lefeküdnék aludni, lemezeket hallatok a nappaliban a földön ülve. Sötétben. Kristály. Egyértelmű. Mia, esküszöm, hogy tiszta vagyok. Próbálkoztam újból. Persze tudtam, hogy nincs esélyem, ha mi a egyszer gyalakodni, kezd onnantól megszűnik józanul gondolkodni. Leghavarabb holnap délben tudok majd vele értelmesen beszélni. Ne érts félre, nem egy hisztérika. Éppen ellenkezőleg, iszonyat aranyos csaj. De az ilyesmire hárt is. És a családi háttere miatt túli hegy kicsit a dolgot. Jó, ronda dolgokat élt meg a muterjából. Megcsóválta a fejét, és sarkon fordult. Egyre hidegebb volt a nappaliban. Megmagyarázom, oké? kapkodtam az utolsó szalmaszál után. Hagy békén, szólt vissza a válla felett, aztán kiment és becsukta az ajtót. Na, tessék, a háló tiltott tövezet, éjszakászatok a nappaliban, de nem leszek egyedül. Van társaságom. Walter Fischer. Megborzongtam, de nem haragodtam miára. Az éjhibám volt. Szó róla, furán viselkedtem, Tettem két tétóval lépést az ajtó felé, hogy mégis megpróbáljak beszélni vele, de fogalmam sem volt, hogy csináljam. Biztos elkezdenék össze-vissza habogni, belezavarodnék, és csak rontanék a helyzeten. Visszaültem a kanapéra. Nem jó ötlet ez az éjszakai magyarázkodás, majd inkább holnap. Addigra Mia is lehiggad. Egyszerűbb lesz. Oda tévedt a tekintetem a hifire. A lemez még forgott. Halk, súgás és sercegés hallatszott a fejhallgatóból, Bíztam benne, hogy mi a megbocsát, de a gondolatai már is újra Fischer körül jártak. Nem vagyok pszichiáter, de amit a legutóbb beszélt, az szerintem tipikus paranoid kizofrén zagyválás volt. Valaki figyel, de nem csak engem, hanem az egész emberiséget. A téridő csigaház alakú, valaki áll mögötted, fordulj hátra és meglátod, igaz és kizofrén közhelyek paranojával főszerezve. Már csak az hiányzott a storyból, hogy elrabolták a földön kívüliek, de az ilyesmi a 30 években még valószínűleg nem dívott. Azt minden esetre már kezdtem érteni, miért biztatja Grahula a beteget a téveszmélyi kifejtésére. Azt akarta, hogy Fischer kóros megnyilvánulásainak teljes spektruma szerepeljen a felvételen a paranoids-kizofrén hallucinációktól az artikulálatlan hangokon át egészen, a beszámíthatónak tűnő pillanatokig, amikor a beteg teljesen érthetően, sőt, okosan, tárgyszerűen, lényegre törően beszélt. Ha jól értettem, Fisher esete azért volt méltó, mert a beteg egyszerre produkálta többféle elmebetegség tüneteit. Ha csak egyetlen pszichiátriai diagnózis jegyeit mutatta volna, legyenek azok bármilyen rettenetesek, abban nem lett volna semmi különös. Ő viszont különféle állapotok között ugrált, és ilyesmivel Grahula mindaddig nem találkozott. Automatikusan a fejhallgató után nyúltam, és feltettem.